کافر ظالم مکیگا اچھا نه چت داغه پشان نشي دا کوئی خلک آیات پر صدر کیو خبر دا او اخر کی بل دا اخر کی دا کافر خبر نه لا به کی کنو به وی ول کافرون هم الظالمون فلا تكونوا کل کافرین اے مسلمانانو تاسو دا کافرو پشان نشي چا مر د خدای په غیري محل کې وضعه کې پيشو دي عداد رزق دي خبره د چتا نه ير ورنه د نن لګی یات په سر کې د مسلمان ته کړ دې په اخر کې را کافر دې بس هدي الله ولا اله الا دا صدا آیته قرشی دې باشه او ابن کعب رسول الله تپوستوی او ابن کعب سید القررات اووی صحابه او سردار مقام یاد دا جناب رسول الله او جو صحابه او سید القررات ابو المنذری کنیت ابو المنذری او ابن کعب پرتوی ویتا چې کوم قران شریف تاسو لري دا سرور کسان دي پقته چې ټول قران شریف په تیاد دی نو دا سرور کسان یو پکې وبې ابن کعب دي درې ببه بل جکیه نو دا ویتا سره چې قران شریف tino پدې کې کوم یو آیات مبارک ډېر پورته دي بیات القرسی آیات القرسی نه حضرت رولگی دا دا قداه لاسکره دا قداه سیکره وی لیاحنی کل علم وی دا علم د مبارک شا اې نو علم ته دی او قران او سنت وی مبارک علم د مبارک شا وی زبردست علم دا سریری پک ته سو سیدت قایل قران آیتل کرسی سیدت آیتل قایل قران سردار د ایتون د هاي جمع د ایتون دا سيدة آی القرآن آیت کرسی اب اس کا فضائل یہ جتھے خزے بے ہو گیا لو بقیہ مؤقف رقم یوی یوبہ مولوی نماز کہا دا ٹیلیویژن کراغری دی چ ارمان زنہ مستو آیت کرسی وی ند دو او د دخول جنت جنت ددو او د دخول جنت پما بین کے ب معنی صرف مودی مرشونو پاوروند اصل جنۃ تجی سماره جنۃ تجی کا اصل انا ابوالسلام نو اغم القبر ووزت من دیال جنتی او حفره من حفره النیران نو داغه علامات په شروع شي کړه انو پرداوی لمدی نجاتی احم خبر پدې کې دا دا چدې کې لس جملی دی تپو رکېلا پدې آیات قرشی مبارک لس جملی دی زبای یو یو تا سره جملی پکی لس یو نه نه دا ان لا اله الله الا الله و لنا جملہ قرث جملہ دکنه ها ترکیب وکمجه ها ترکیب وکم خطر کی دو علاوه چې ترکیب کیږه تا په خوب بن نشي جی که بن شنه بیا به کا خرابېږي زما په وی خبرې ترکیب خودونه هم ممستر دا اللهو مختدار الله دې په جنس کې الہ موثوق دې نلا پمانا ده غيرودي هو اي چې کم دي نو سو غيرو هو دي صفتي منصوب سره ده صفتنا اسم دلا او خبر محلوطي چې موجودون دي نلا سره د اسم او د خبر خپل نا جمله اسميه خبر د مطلب نه الله خدای پاک چې او د الله ترجمه تاسو مې اسم عليمي دا اسم ذاتی دی کسمه صفاتی دی دا خبر متا ته کړل امنا چې دی لا و الہ مسترنا نزر حق الاهو غیرهو سی عبادتنا مراد دې پدې کرسی کی خر او نو پدې دا مسله د توحید د خدای را لا اوه توحید ذاتی او توحید صفات بیانیږي نو پدې سره ما تای د دا دې احکام ممسکور او طيب بطوشي کو په دې او بشب الحی القیوم, جملة القیوم جملة دا جمله ورجې هو القیوم لا سین دا جمله لا مبتدا پکې مخذوفه ده مر حبی کی کنه الحی الله پاک سدی وی کی حی دی په اس کلب په مرګ نال دی وفات په الحي الذي لا يموت حياتي دایمی دی حياتیز داتی دایمی چې اس قلب په مرګ نه دا حيات دایمی دی او ا وایي کې کنه دمانه او ایوم څه قیوم او قیما او قیامه اندره واړه څه غده مبالغی دی کذا پیش شافیه فکفی د شافیه نن مساعته خبرو قیومه چ قیوم سمانا ده خدای په جنابت کې ویږي کنه چې دی قیوم دی سمبالون کې د تمام عالم دی قیوم دا معنا څو امیشد پارا ولال دی په تدبیر د خپل مخلوق امیشد پارا ولال دی او سمبالون کې دی قیوم مليکی کې سمبالون کې دا د مې درې مجملہ لا تاخذوه سنتوم ولا نو یزدا کدا خبره چې یو نواستی بل نوم دی او بل شنا دا شنا چې دی دا اسدی ول مولک دی چې شکل په دا صدا شنا شنا چې کم دی نو کې دا سد د دی په سر کې نواست چې دی د ونوالدی په سترګه کې نوم چې دی د ونوالدی په قلب کې وروړو کې مې پر او کخه دغه ولله بزن عباره دی بیا بتامک ان شاء الله تبوست کیږي ا دره الکه سنه شدې کی اوخته او خشفه د عربی مکه له عربی د دمنواله دی, دی, کی. دی کی او نواسه شدې دمنواله دی, دی پسترګا او نوم سے شدې دمنواله دی, دی پکل رابجی او دا تاکیب دماغ قبل دے دریم جملہ لا تأخذو سنتن ولا نوم دا دے پا جملواری که خدسس او دانشتاکا بکی را لا تأخذو پیل دے ہوئی مفول مقدم دے سنتن ولا نوم دا ما توم ما توم فلنائی فائل محکوم دونا پیکی کنن نمیسی ان لا لغا سنتن مقدم دا خوب پرکاری او لا نوم او نه او چا خوب پیرا شنو دا دا تدبیر د عالم به خراب شي کنه تنظیم د عالم به خراب شي کنه سلورومه جمله لهو لام نفر د ملک تي مملوک د د الله د لپاره لام کملاندي الله مول الملك مملوک د خدای د لپاره ما في السماوات و ما في العبد ما اغمخلوقو في السماوات د دې ترجمه کوم چې موجود دي په اسمانونو کې چې پرښتې دي او ما اغمخلوقو في الارض چې موجود دي از مکه کې دا د موجود معنا مرته نن نوکړه تو قرآن شریف کې دقه کوي والصلاه با 빈 زما جمله من ذل ذي ادا د बेनिفيک طالب چې له هومعف السماوات ومعفلر دي څنګه جمله دا وایا په یوه کې لهو خبر مقدم ومعف السماوات ومعفلر دي مبتدا مؤخره من ذل ذي د 빈 زما دا سوپ که هغه شخص سو او چې دی بشفاراسته کی د چا نه پارا ینده په پا جناب د خدای کی نه چا نه پارا الا بی اذنی مگر په اجازه ته خدای چې د خدای اجازه تین سو شفارسته چا نه پارا کولی شي سو کړي شي کولی نه چا نه پارني شي کولی شپګم یملا یانه مما بینیدیم الله پویږي دا بیان دې په کلي دو واجب تعالی غوره یا علامه مما الله پویږي په هغه مور باندې بين ايديهم چه دا خلق مخې ته دي چا امور حاضر دي امور حاضر دي امور د دنیا دی. او ما ته هغه امور د علم دي خلپ هم چه دخل کو مخې ته دي چې امور غایبه دي او امور د اخرت جمله سابع او ومه جمله ولا يحیتونا حتن شکول بشيء ان وې او سره من دا دا دا علم هي د معلومات او خبره د علم ترجمه من په معلومات سره وکړه خبره کړه ولی علم باشر د د اضافت دی هی ته استغرافي دي د اضافت استغرافي دي وې کنا رو کته د خبره ده نه ییږي ګنه دا به خنۍ ګوره خا زتا ته ګوره علم باندې ګوره ډېر وخت على علم نقطه بسيطه نه خوبه یو نقطه ی چې ما ته د اضافته با باطا استغراق کا پاره او دا علم مصدر دي پمانه د مفول دی نو ولا ییته نه بشی ایم نو خیر موږ نه شتو طالب راو لګیږي دا شامن سو مې شی ته به درته کو نو دا که په جمعات کې ازو جمعت کې دی کنه آی کی ستنونه وي موري چې ودا سخت و دې سخت باندې دا قدم علم دي او زمانتي څنګه خهد په خوښه سره ولایو هیڅون دا خواندار وي همدان حضور اور خلک مليشي په دې د قچی ویدار سره په بدیدیا سره باندې همدې زمانتي به طالب خیر د کارکړې پسره کول نه خبره کیو وې دا غختہ ستابېلم دی یو وې د د کومره د خور نه جوښ ویرام ویده چاہ جوڑا کڑی دا غنوم والا بنشو ویده پا کم قالب کی جوڑا شوڑا شوڑا بنشو ویده کل جوڑا شوڑا شوڑا بنشو ویده چاہ لگولی دا دلتا ویده دا وخن لگی دا یاروک اتوویما نوی غیر متناہی علوم بتا توویما چستا پیلم نشتا پیو تکی بانی پی نئی ویده خدای پا دی بانی علم دی چا دا دا کم دا خور دا اجزون دا ادا چا جوڑا کڑی دا چا لگولی دا دا کم وخنا دا او دا کم وخط پوری بلانی تا دی خیال جاو انا منکتا دا خبره داسې سی نظریخ کاری خود دا سی بدعی دا سی دا سی بدعی بلانی نا خودای پا معلوم د چای خاطا دا سری پیروت خدا منکتا سم نظر نتے کری گنی ورن خوئی که آتنگا لگد از آتار دیجی فدیز منکا علمی محیط دا څنډه یې وراله بلکې یو بل خبرو تا ته اوس په لېلم باندې شي مرګ دیه سات چرته د یو سوخته پر دسونه کار دي سواله ده په یماد دیوه زپره زدا له خبره یو بل خبره کوی تہ سار دا جماعت ناراضي دی د پرې تاسو قدمونه غوښتي ها او خوره تدام ولې د سبق ته چې ناشته نو سار استیرا علاوه دا پرې زماتي دا خبر شووکه نو سو کوي دې رشتہ دا موږ په ځانې لم د زانم خبر نه د او د خله په هیڅ تا نشته اي شبي دا خدای پاک وی وعدهم عدوا ما خلقو سالان شمار لدی وعده معدا خلق سګارې ماجبار دي او مرغ ولارږي په پرېدا منځونه په پرېدا په دې چې دا زلمه دې ذاتي منګه علي کوړه مال دې وو ولا مو تخله خپل سيفت <تسكت> په فرق دې چې په تی ورګ دې په ظاهري ته قربانه وای علم دا پج تعالی زمنګا علم کس دي بونې بيدې کنه کوم علم دي اغه ذاتی صفت دې زماد مستعار صفت دې بلدار چاګه قدیم دي دا حادثه دي او بلنان چاګه شامل دي دا غیري شامل دي د زمکه او د اسمان چا څومره فرق دي د امرئي او د رجول چا څونه پرخت دي زونه پرخت او مونږه واته سم نظر نه دی کړی او کنه خدای دا خوشاله کړې تاسو تلپوش سره علم نه نوسته په گینش نو بس ده خلک حتن شکولي په اوشه سرد معلومات د خدای الا به خدا ماشا مگر اعتی الله یذکی اخبار الرسل ناګه هغه یبدی که امباو الغیب دی غیب ملي امباو الغیب دی اخبار الغیب را د دې دا اټوما جمله وسع اكو سیهو او قران خد کورسیدای بوله ایمان بخاری وی چې مران د قرسانه علم دی اجازه یع مای بخاری پخپل صحیح کې ویلی چې مراد د قرسانه ست علم دي پويږي باقي علما کرسي حقیقتان مراد ده د تا جمهور پديدي چې حقیقتان کرسي ده درم اوردا دي چې مراد د کرسي نه ملک ته خدای دی سلطنت ته خدای دی لکه نه زما کرسي حقیقتا نه پويږي رسول الله هغه پوښت دا کرسي ته خدای سره پيږي ریدا و اسمانونو وو باندې زمکی چې والي د دینه سپت کورسې ته داسې لکه وو پیسي چې په یو وی بیابان توغوندي کورسې په کوم ځای کې ده د عرش نه لاندې ده په خلاصې د علا په تالې به یاد لري داسمان دا دی دا ورپسې بل دی ورپسې او وو اسمان دبړا او د عرش نه د لاندې یو مخلوق دی چې د چاې له پینشت کورسې دا د عرش نه لاندې ده هغه او دا په هم آسمان باندې دا دی چې ډیر شونې دی ورخه ډېر ځان او یو ټکی راته بل <سؤال> وی ما حا د دې ځنه چوو هم آسمان دی نو د هم آسمان عرش دومره لږې دی دا دومله پاسه را پمابین تر او دا عرش نه بیا اونې علم نشو باقی علم نشته په هیڅ یخصه دی ددا څه معامله دي دا کورسې د حقیقتن کورسې مراد ده د دې کې د علماو درې مذهب دي درې ورلمه اتاه بیان کورسې د خدای او پران خدای کورسې د خدای په اسمانو په زمکو پرې ټول زیاده ذکر دي پغمہ اه نغ اه نحمد جمله ولا يؤذيه ګران ندی په الله باندې نستومانه کوي خدای پاک لږه ولا يعوده مشتمانته خدای لرا حفظهما حفاظت از مکه د آسمانو یعنی حفاظت از مکه د آسمانو په الله ګران ندې په دای په کويفي ولما مخلوق مشان دي نه ادا الله سم جمله داخله نه وهو العلی العظیم ادا الله پاک علی دی د صفاتو عظیم دی په د ذات الله پاک جلال فرمای نه اکراه فی نشت د زبردستی نشت د جب <نشتر> جبر او زور فديني په قبول الدين په قبلو د دين کې ما څه دی چې په دې کې اکراه نه چلي کېوري د تعلق د قلب سره دی دا اکراه اثر پچا دی هه غیر هېږي اکراه اثر په قلب دی کپا اندهونه ظاهر او دی اوه موږ کني چي نشتري اکراه نشتري جبر او زور فديني په قبلو د دين کې پچا باندي اولي نشت دی زکه چکه تبين رشتو د دليل لما قبل دي ولي کره پجين ته تجشت قد تبين رشتو به شك اختاره شوي دي په دلایلو رشد هدایت چې اسلام دين منل غي دي د دلالت نه چکو پر دي جو الله دې جدا دي کنه دي وا حدینا هونج دې الله دې متخذ دي کنه وا فاجي اما شاکرام وا اما كفور الله تعالي اجازه ستعلم له جاءت ابو اسکر بیت یو بلط علی بط بیت کافریک مسلمان یا داس خبره کیه وی س کافریک مسلمان یا د کافر نه له کوي داس و شنو کافر بیت طاغوتی مکه هم ممیه یك دا مساله خو مخک نه ده ایمان بل نه کفر بیت طاغوت مخک ده دا وی دې باندې خلک څه متبثه په بخوانی خو د زمونږ نه 40 شوې نه خو ډېر لوی خلک وي تمه یو پر ما سره چې سو په ریک شوې وځه پټکی تاو او ما تبو سو کو د قندس د ما مرګې وړې زمونه ما وته چې تا پیلم کښونه زمونه لګې درې وې 15 سلوی وختاله 15 سلوی وختاله ها به نشه ملو یمې تمه یو پر بیت د شو پت دا طغوت په فا اصل کې توعیوت په قلب مکانې شوې دي ولی دا طغیان نه دي کنه دوی یغوت په اصل کې تویغوت نه په عدوتې جبروت او عظمت پټان د مبارکۍ شګه ده طغوت باندې بد اعتقاد شو و او خوش اعتقاد شو په خوش اعتقاد شو ایمان یې وروله نبہ سرازه د دې سمሳሌ مکیاو سړی دی او یو رساله او پدې رسې کې یو حلقه ده کړه او دغه کړه د کلکونی ول نه غو غرزیدونه به تې کنه دي دی. ها ندک ننګی اسلام یو سړی وروړو بس د زبردست کړه محکمټینګ ਕਰਨچې انتصامن هداګی شو کېدل شو نا کې تا یې نشته ها حضرت مرګرته و مطالبه انت جلالین کې وې مې کې یو سړی کړه په ندا تاسو اбяره خبره تنه اوس چې ته کله پریدی ته کله مپرېدا ا چې څو سری اسلام پری خو دا کله پری خو دغه بغور دی نو په تشبيه باندې ته دا باب تشبيه دی کومه تشبيه ده تشبيه بلی غدا ا دامات تشبيه په ګورنيش ته په کدی ستم څخه تحقیق سره د مونګولي خخې کړی بالعربۃ النسکا اغه حلق باندې الوسکا څخه غدا ونست او سقودي مونس او سقودي پور لا پرزلا وزن دي کنه اوسلا پاکت کلهبا دې چديره محکمدہ نن په صوملھا دا, دا, دا تاکید دما قبل دی چې نشټرین قطاع دا یعنی په اسلام کې محرومش تا نشټه پکې لکه کړه محكومه دي نو را وایي چې د فرزی ته او کده کړه په خود نه خو بل خبره ده او والله الله فقور جن کی دله مایوقال او علی بما یوقال الله ولی ددا آیات مبارک چراغ لیدې د دینه دی ودا خبره معلومه شوی چې اسلام لوی نعمت ته خدای دی او کفر لوی مصیبت ته خدای دی خلاص پیداه په د آیات په موضوعی کې دا اړه یات نه موضوعی کړ الله ولی الذین الله دوست ساتری ولی من ساتی او ناصر دی بالګری دی او او مددګار دی دا هر کسونو شیمانه وروړي دی څنګه بیان د مددګارې دی قبل دی دا بیان د مددګارې دی دا د ویلايت بیان د ګرد دا جمله مو ستانه په دا بیان د ویلايتي یخرجهم الله تو کو باسی د مسلمانانو دلا من الظلماته د تیرو د کفرنا ال النور د اسلام تا یا د ته رنا د ولعتنه یاد بهدایتہ یا د ته يرود د جہلنه رانا علمتا د دې معلومه شو چې اسلام لوی نعمت, ده ده. لوی نعمت, لوی نعمت دی کنه دې سړی د تیری نه بچو رانا ترجلی نعمتو کونسو نعمت خدای پاتې بس راځي او کفر دې مصیبت ول دینه کفرو اولیاءهم طاغوتو اولیاء او رفقا او ملګری هم مددګاران د دې طاغوتی پېګې کنا نو طاغوت یې چې به وکړي جن وی خان جنتی ونه ناس یخرجونهم بي څنګه دا د دې د ولایت بیان دی دا طاغوت پر راشه نه پزدي چې د دې اصلاح په مفردم کې جو پجمم کې ګذل ته جمش وګوري یخرجهم یخرجونهم وباسدات واغوت او دا شیطان دا کافر منن نوري درناده اسلام نه یادرناده علم نه یا دغهغه د اسرائیتنا اله الظلمات هغه تیرود د کوفرو د جهل او دانګي د سو په دلاله تطق اولایته دا قری کسانی چې دی چې انډیا قوم طاغوت اصحاب النار اهل النار هم فی خالدون الم ترى الذی دا مثلا غاناده نمرود ولمرګی د یمنه سبته د ما قبل سرغورا دا یو طاغوت ته توغیتو ندې کنه ندې مزه وکړه کوینه کړ په پند تا جام تا غو ته تواغیتو نه او څنګه تا ته تواغیتو نه دې زکه چې امام بغویلی کلی دي چې اول تاج په سر کړی دې دوه دنه مخ تاج نو په سر کړی بنایي غرور تاج د پثر کو لکه کسان کسانو ودرو مولایان دې قراقری پثر کړی لکه دا پټکی درو صلی الله علیه وسلم پای کی زکریا صاحب رحمتہ اللہ علیہ پشمائل شرحه کې لیکلي دي چې عبد الله بن عمر ته وسړی راغی وې دا پټکی سنگ دی وی سنتون وګورته دا اشتک نمشت عبد الله بن عمر به دا سنت دی نا خرابوي پثر کړی انچو معنا داره پره پېشي پټکی خپل پټکی و خدي مدا دږي دا خبره ته ما او پران سره دا زکریا صاحب شرحه وګورته دا پګشتک انو ل حاضر دی ویجنا یماني بغويدا ویجدي په معانی مو تنزيل کې او بل وتجبر فل ارض لې تکبري پس مکه کې کړې دي ودعرب بي د خدای داوي اوکړه آیات بل باچان په ټول دنیا سلوکه شانتي شوي دي الله زبردست پدې یا چې تقېم کوي جو مسلمانان دې ود وقافې مسلمانانو کې سوط سليمان عليه السلام او اسکندری زل قرنه راځي به اسکندری او پا کافیر او که یو نمرو دیو بلو بخت نصر او بخت نصر او دیارانیو لیرزینا نا پیدا او بخت نصر دیو بیو دنیا بالی حکومت کریج بیو سلو رو کسانو قا قضا پی حاشیت الجلالین کیا کوریج ما او سنو ری قتل خدا ماتا یقینا پتا دخا او سنو ری قتل مزگار تا قتل تا سوینی جی قلیو تا ربتلا شکل بلتا تا او چابو تلی وغل پېږې دې ګنه باندې کړی وستا زه ته پدې دا ووکړه کې باندې مې پېږې helpful بحر مې ولولشتې ده پیه نو په دقه وځري علم ترا دا صدی تعجیبی دی استفهام شاجیبی تعجب سمنه مخاطب تعجب کې واقع قول دی دی بېمانه ته تعجب وک چما وتر نعمتونو ور کړی و دی نه چې ژوند کو دی دی بېمانه ته توګه نو د ابراهيم عليه السلام پد افراون دي د افراون د زمانه د خليل مبارک دي د افراون دي خدا هم پراون دي انم ترى ندي انم ترى ترجمه میکري و تاسو ته پښوروک اي است علم ندي رسیدل لذي اغه خبيستا د خبيسته کي ظالمه رقم دینا ما لوشو الذر را قايا ليه نحر د بيددا مختصرو متول داغه خبره نه دائیرات دا دا مار پا پا اسم موصول برای تحقیر دے نا دا دوزانا نو بے مجید آتا او گرچ مطغل کشتا کلیشتا عالم تا یتنگوری للذی اغا خبیستا اغا سپکڈک انسان تا خاجا خاجا سمنا باحسا جم باحسے او کڑا ابراہیم السلام سرا ویګ مباحثه او کړه د ابراهیم علیه السلام سره مباحثه به جن تعالی په بحث مړه بحث په لغت کې څه ده ویې تپتیش ده وی په بحث په باص الله غرابن يبحث بالارض تپتیش کوي دا تپتیش کوي دا څنګه دی وای په بحث څه ده وی اثبات د بیګي د نسبت ایجابی یا د سلبي په دلیل سره دا د خبری ما د سلمي ابراهیم مين او پیدا دی له حشینه دی دی صلیم ابراهیم په دی حنا تا کو یو خام جا چ او دلیل قائم کو مباحثه وکړه مناظره وکړه دی ابراهیم علی السلام سره فی رببی فی وجود رببی یا نه سمانه ز طالبانو تهم توبه دی د واجب تعالی د وجود نمنکر دي زالم وجود توحید نه دی وجود مسئله ده زګدی خپل خدای نه من ان آتاه الله الملک لئن آتاه الله الملک وللعم بقدر حق بجد انا, أنا مقدرنی حق بجد د دې وجه چې الله تعالی د سلطنت کده ټوله وې زمينه د ټولو دوي زمين سلطانتی ورکاوونه پکا ډارچې دی د خدای تابع وي نو سې وکړه شرکه شو وکړه نو مال دې د قشانه دې قال بصرا ده دا ته وی دی خا اېبراهيم عليه السلام را وستو ورته وی بي د غره بچدا تو ته مون بلې دا سوک تي دا پا پا دا تفصيله وکړه تو نو پسې نو په یو و باندې کړه بیگې ويمن ربک الذی تدعونها الی یا استا پروردګار سوفی چې کوم زمونږ ته قالا دا ایز قالا دا تر کیږي ترې باندې زمونږه یا سماکې شوی دی د خان جده دا محاج پکې دین کې وکړه ایز قالا پکې مکه حضرت خلیل وې ابراهیم ابراهیم خلیل مبارک وې چې ربي الذی پروردګار زمما هغه ته یحیی چې جندی کول کای او یو میتوم له یعنی سمانا پا جاندار کی جان اچائی او د جاندار نجان لی یہ معنی دا قبل ہے حاضر جی مقال ویداکار خوزم کو لیشم ای خبیصو ویداکار خوزم کو لیشم انا اوحیی زمجن دی کول کولی شم و امیتو جلیران کے لیکلی تی چیز با کتانی روست اگر پا قید خانا کیوں د وکسانې راو اصل تفسیر جلالین کې لیکلي د وکسانې راو اصل په جلخانه کې پروت یو بی ګناوه سو so, یو مجرم مجرمې په خوند او غغیر مجرمې څخه هغه قتل هغه په صاف کړو یو ګره دا یو داري مستحق ته دا مرګ هغه خپل خوند جنډې مې په خوند د بل مې نه ابراهيم عليه السلام مناظره به له غبي دي فياو تكين ديدا دي يحيو يمات دي تويا ياخذ تويا يعطون والحياه تويا يمات تو سلبو الحياه توي سلبو الحياه توي ويدا ديدا ويندي بدي فوجينا نوراد بالدليل اظهر روجي باريته سو واللي دال دا دا مجاز هو هذا بالدليل جوجي ديك المجاز مشتا ندي مجاز لا رباندا دا ايه دليل رورو والذات چې کوم خبرو کنده مجه صدې کنه نده د حقیقت نه مجهاسته عدول کو ندا ند سهله په ضروری چاغه کې مجه د سر نشته دا معنا نده چې دا ګرنګ کې کې دلیل او بل چلیم غبي دې قال ابراهيم عليه السلام وي دا بس بیر اوزه دلیل را ورته مجه پکی نشته ان الله هياتي بالشمس خود پاک همیشه د پردا یا اتیکم مضارعه را برا استمرار شپس نه را ما برا استمرار ده الله پاک را تکای همیشه د پاره بشمتی پشمسر د مشرط او مغرب ته غوردی نفات دی ها یومن یلیه دیر وسینای یور بد او یور بد فاتی را کو كتب بها فدی بان یور من المغرب د مغرب لازنة. پریښید مغربنه بس دی مغربنه مشرک تر طبوده د وسدا س داس لپه دی چې بده کی مجاز نشته ټکټه نلپا کوي چې بو هیته د دې کفار شامل سر مې شبي او داس ما چې دا غسړي چې کافر دي پریښید او داس ما په هیته باخرازه تعالی به یاد لرا د قدرت دی چې بو هیتا ماضی دا زاد په معنا د مضاری معلوم ما په معنا د ماضی معلوم ایدا او بل مجرد دی په معنا د مزید دی د خدای قدرتونه دی په وخت تا کپته حیران نو یو مجهول په د معلوم شو او بل مجرد په معنا د مزید شو حیران شو اغه سره کفاکر دی چې دنسو کوا تفسیر مدارک کې لیکلی دي چې څنګه یو جانب شته کړه اې یو جانب شته د تفسیر مدارک کې دا ته دی چدبه ابراهیم علیہ السلام ته وی دی چې زه خوستا خدای دې د مغرب نن اوخیږي نشته کنيشته نو دا, دا ولیو نوی وی دې زکه نووی دی خبيصه دا ته کې زکه نووی چې دا سړی پیغمبر دی او یقینا خدای مشته د خو یقین خدای نشته کنه هغه کده انور د دې طرفه راخی یو دی مشي او دا پیغمبر د خدای دې زده دعاو قبلې نو کده دې طرفنور راوخته او دا تمام خلق په دته نخسر الطريق هو الذي كفر والله لا القوم الظالمين الله باق توفيق قوم ظالم تنور احتجاج وتخي ن طريق قد احتجاج وتنخي او كلذي لا او ده مثالب التوحيد سايت او کلذی کا محمد نو معنا تشوا او الذی او الذی او دا او بیا هر بیا او دا اتتی پ مقدم علمت الی الذی او نو زبدت تروبا چه او رایت دا مر رایت نو لرو سما دي زکه چې لام <پیلی> په دې مضارع داخل شون په معنا د ماضي ګرځاینو خوند یو ک کنه خذری خبره دی. یو خبر دا, دا چې کما پکې زائد دي زه مدوا غوړی چې وو عاطف پدي او عاطف پدي او عتب په کمزه نو زدا زد سلام چې او رایت الذی هيا تعالی دلی دی غسری نو رایت مې ولیر و ذکته ان لم لم فعل مضارع داخل شوو نو دام مضارع په معنی د ماضیونو ګرځول او کل ذی تعالی د لري هغه څلې مرده چې د تیر شو علاقر یتن په یو کلی باندې چې داکلی بیت المقدس دی او دا شخص قران عظیم متعین کړي نه دی محدثین مرجع دیدو مفسرین دينه کړي دی چې دا عثیر ابن شرخیا دی حواله کلمه دی شرخیا حضرت عثیر علیہ السلام نوالص نمیدے شرح یا وتوی وهي او دات دي ساقته خاويه تن دا غور دېدلې دا را غور دېدلې بشو واقعه پدې په خشوي ده اور مولي کلیتي چې و خرب بها بخت د دې تخریب بخت و نصر پرې ادم رخلک او ستنه توغه وهي خاويه تن دا را غور دېدلې على عروشها على عربي بابا وی دا معنا چې موږ کې دیولونه غردي د دی دې دی و پسې چتونه راغوردی دا خلک مله پراته دي دا الله دا بچنګې زم دي کیږي موږ خدای قدرت کې څو استعظام دي با استعظام د قدرت الله دی استتبان د قدرت الله دی باندې وک وکې استعظام او هو دا دومره مې بلل چې زم کی دا بچنګې په دې اننا اننا په که یی کنا ان لا یحیا لا به جمدی کی الله پاک او کم کیفیت به جمدی کی د مړی بعده موت هغه د کیفیت سوال لږی نبدا استعظام د قدرت الله دی استبعاد د قدرت الله نه دی دا پیغمبر دوه دی بس دی پیو ولا مولیک دی تولو تولو مفصلینو چ دی په خربا نشور په هر باندې ما تا ته ویلو شولی پیغام پرانو غړیدا او د سره چې کم دین یو پچېدا پدی کېنزر دی حتی زنګزر پکې دی دا خراست او یو وسره یو مشکیزدا پاګه کې اوو دی د سولو لپاره بل مشکیزه وسره دا پاګه چې کم دین نه د انګورو دی دا انګورو نه چون پکې دی څه انګور دا شیری انګور پکې دی او د چدو وې کنه پوره نه لا پدې و پات کو سند کار و پات تدي رپروتې سرکار واس درنګ تیر خدای ربي دا کوم تاسو ته کې داد اوس دا یو کې پیته ولم تاخیره ترازه پاماته فللا ان بارا دا ما د موزه ها پستمرد پاک دی ملک مې اتا امين سرکار نو دا موت ان دي که زمانی دې علامات دا تیسر ہے اوائے ہوکا موت کا زمانی دے تیسر ہے نیسے کوئی آنی دے کا زمانی دے آنی دے پہ یو سانت نو دان سمانا چا اللہ ملک سلکا لہ نو سلکا لکم مرکو دبعتن دے نا کو زمانی ندے نیویوٹا کی بدل تک دے پا ماتخ اللہ وعلبسہو میعتعامن درنگ پی تیرک سلکا لکم دا تک نو علم شته موورې سدي اني دي زماني نه دي یعنی اې دې بل پاز دي ګرځا ته زم ما پېټي کې پې نه شه ما اخرته کې منته کې تور مې توکو بل دا موتو د بدی کدا تدریجه دې دب اكن واحدتن به ک تدریجن مد له بلږي کې نه دا ته کې پټولم فترین وي خولري فاما ثم باسا ثم احيا به قد ارجم دي کسل کاله پس قال الله وتوي وذت ذا کي پيت خي ته كم لبست كم لبست حقنا سو نو مدتن ته ته رکا قال ما درن تير کو يومن يومن كامل رث كامله ور کا حضرت غرض وين او بعد يوم او حصه من اليوم يا يا لسدر وجنا یعنی دا کینای د مدی قلیلې نه د چله کمو د مې تیر کړو په ما وینې کڅ دې قال بل لبستا بلکې تا تیر کړې دی الله پاک وې چې درنګ تیر کړې مې ata amin سلګال وې او مجلس صاحب نوزي په کیناستوز وی هغه او د تورګيري تور او دوزي راغله هغه به تسووی دي کنه فنزور نتو او غره لا تو ane کا خپل دا فنذوریلات ها خپل بدن کې سره تردیدوی نورات او ګراه الحمدلله طعام کې خپل بدن کې سره نو فنظور نو تو وګور ان ا طعام کې خپل چی انذر دی وشرابه کا خپل شراب ته مشروب ته چی شیره یا لم يتسنح چې تغیر نه خللي مع طول الزمان صرف دین چه اگده زمانه پیتیره شویدا دا خدای خدرشتا کنیشتا اپنیل کو لاغد تازه پراتی دیو تازه انگور او را چی او ونزر بس رازه استا بلکه پیت خواک کبا دیکی دن سوداوی نو بلا گورا ونزر وگور ایلا حمارکا حمارسو میتن پیجی او دادو که دقصی تکسپین پراتو ونزر ایلا حمارکا خپل خرطا بس رازه ولنجع لك اضنا بسنو او تب قرآن کی قرآن دیو ولنجع لك اضناك ماتو پشتا ماتو پنلنخ کارکی لتعلم كيفیت ال... احيا لتعلم كيفیت ال... احيا ولنجع لك او منگتاو گردو تک دا احيا آیتا لنناس ابر پیگی علامد پارد خلقو الباس باد الموت باس باد الموت من الاغ علامو گردو ونذر الى العظام سو ازوام کلیفلا معض ده مزافنه دی ازوا ازوام د دی ته ترکیب ورکو ترکیب څنګه نه یو بل سره لګو یو لوک یا هدا یې کړي بل دې دې یو بل یو ځای کو نظمها ونركب بعضها مع بعضن یو بل سره یو ځای کو او بعضه بعضه سره ترکیب ورکو اور پیے ثم <مترجم> نکسوها او یابا اووندو دی دکو زخرتا لحما وها ته کتن وسارص نو له مول کې لیکل دي چې دا تفسیر جلالین کې لیکل دي چې بس غاړو کې پران لو بیا په غو غالو بیا په شرمن را دا او بیا په کې پرشتہ و ترال <ترجم> روح په کې پوکوه او بیا غ مخبلا واځیو که غ مشوره واځي چې دی بیا ار تفسير الجلالين کې ریکري دي چې څومره ناې کا غفلا وا او کې نه په ما ته وايي مفسر یې نه کومه تعجب خبره کوي اغاز بيانه وړاندې تامسته باندې کلمه ما ار کله شد ته ښکارشو كيفيه احياء بمشاهدي اه مو قال اعلمو فېږي زمان يقين دي دا کندي عين اليقين پست علمي يقينا مخ علمي يقينا د عين اليقين دغه نه دي علم او زم ما بيګ علم دي عين اليقين پست علم يقينا ان الله خلق كل شيء قدير چې الله په هر شی باندې كامل قدرت و د ولایت قاې ابراهيم بيګ چې مې دا خبره چې کوم دی پیدا څخه تفصيلي مظهر کې لیکل <سؤال> دي چې یره د دې نمروس <سؤال> سره زموږ باره مقابله را نو ما هو ته د ويديو چې ما خدای جمدی کولم لکه ول کوي نو کومه ته د وی چتا چت لیدل دي چې مړي جمدې کړی دي نو زه وته وایم چې نه نو زه علمه او کوتم چې او نو دروغ راځي چې ما خو لیدل نه دی وېدا د دې لپاره نو امانه نو بیا ساده سبيا غمبران صادقان خلق تي شو دي پښېڅې دا کلیه سره ده کنه ای خبره دې کتابه به ډېګه او ډېګه بیگانه کې کته ده ناغه عثمان ته ویل دي بیگه قال عثمان دې را ما کذت تو مسلمان تو ما دروغ نه دی تر ترکم وخه نه چز مسلمان شه یې ما ده کنه موږ د شپو دروازې خبره کې دروغ وته او کوفر پرسیدان نن برغنا دی مل حاضر جری نبی وجنبی تاسو والو وای زکار ایبراهيم ایبراهيم حضرت خليل مبارک وی رب پروردگار زما ارنی فی الدنیا ما ته په دنیا, دنیا کې و خیا کیفا تعیل موتا د فبل بالکل ورو انانک کیفری د زمت یو د اسمان پر رتې دته کې کیفیت یا پوره خودو او هغه تحصیل کاله پس خودلې ناګه عبارت دی کې فرق دې کنه دې آسمان کەی په لپک دې بس کيفيت کې د سوداګر ها چې کيفيت پسين کوي کنه قدرت کې سوداګر کیفیت خو کنه دا پکم کې په ژوند کې سنگ په ژوند کې کیفیت مجهول دي ادا راز قالا اولم تؤمن نو سابراهيم عليه السلام د خدای په قدرت کې سودا نه الله د خلقو تخي چې د ابراهيم عليه السلام د پيګې تګ ده په قدرت کې سودا نشتا بلکې مقصود د دبل چه دی دګه قال ان وتبي چې ولم تؤمن استا يقين په قدرت عل الاحياء نشتا قال بلا ولي نشتا امنت به قدرت کې عل الاحياء قلبي لكن چ مطمئن نشي دغه زمہ چا عیان برهان تزم شي ها چا عیان برهان تزم عیانن قوین ما پستر گو علم مشاهده دي چسدي چه یو یو علم اليقين دي نو علم يقين زمشت چ عين اليقين راجي عين اليقين کې مشاهده دي وله بالا بس الله پکوتوي په خود انسه 48 من تويري سلو مارغا ولمو په دې خبره کړې ده چې دا سلور مارغان ټمکنی وایي ګینه ویو سلور مارغان دی رازې سلور مارغان یو طاوستي دیونی ورته د دې ته یې نه ماته شبیلې او بل چې دی نثر دی نثر په جنه زیاده غري د ټپوش نثر ټپوش ته او بل کار غراب دی او سلورم چرګ دی دا سلور دی صدا یې څه پیښه او کوم کوم د تاسو ته نصر دی غراب دی دیګ دی عربی کلمې او تاسو ته او نصر دی او غراب دی دیګ دی یو تاسو ته بل ټپوستي بل کارګدی او بل چې نصر چړګ دی دا ضروري نه او صحرا او تترکو خلوی دا سو وی دا قیمه قیمه کا دا بنیو دا جوکیو دا ارسو سر په سرونه چې دین روایت کړه غنی چې دا طرف سات سر ولې وساته چې تا پته لګی چې سر ما سره دی او بدن واغلی دی صرف په بدن ناغلی دی چې ته پېښ بې دې کې ولمو ویلې چې دا سلوری ولی یاد کړو د دې سلورو تخصیص ولی شې وې دي ته د فکر کا اوخه تفسیر او علمانی کیږي کړی دغه باندې هغه عجایبات ودیدي کوي ګوره کنه تقریبا د ما خیال دے بھی دی یو سلوي صفحې سلوي صفحې په دې ډول لګېدلي د ابراهیم عليه السلام په دې واقع باندې تقریبا سلوي وخمسوه صفحې روح علماني لګېدلې نو عجایبات ودیدي د سره اړینه دي مېدا ته په دې ټیاکه مختصره خبره راغونډوم چې ان شاء الله کدا دیزدوي نو بیا بل ته پټول روح علماني پیږه خان هلته پټول پیږه کدا دی نا غویش دې په دې چل دی چې پتاوس کې عجب دی پتاوس کې شي عجب دي بس راز او جو بیا څه منه په لږ باندې خو خېدل چې وزم سره دنیا په ما باټر په دې څه دغای شو عجب پکې دي تکبر دغای راز اوور تکبر پکې دي عجب پکې دي او پنځسر کې سدي شهوت البتن دي او بد دي دي او خراث دي دي دي او خراث دي بس شهوت البتن پکې ځات او په غراث کې سدي دغه غراث کې ویږي او فد کې ولا نکست شامل ها ها شب سنره ما ایڅ دم کنه تا پم پکې وټکی وای دکه په دې کارونکي سخت حای جال بيد دي غوخنډ کی دي بچته غوخه پکې ګرځ جالکه خپل تل جال دک دا غره ده یو ګوري بچه وي دې ببا په دې غوخه پکې دا کار کوي بچته ځانانه کې خودي تل شي نه دکې دکې هرڅې ااو پا دی کې سدي شهوت پر دې سلو پیند چرګان دې یو سره روان یو په ټول سره لګي دي پلے نکے وزارہ جاری کرنا رہا ہے تو مذہب ماتتا کہ شہوط الفرج جاتے ندے کے دیتے اشارت تی تفسیر و حلمانی کی دی کری دی چہ سرید زانہ عجب لڑکو تکبر لڑکو شہوط البتن اندر شدت دی لڑکو حر سے لڑکو مارجی حر سے لڑکو آو بلے سو آو شہوط الفرج قابو کی اساتو ندے با پا حیات اب بڑی جملیش ولدت دې جم دي شو کنه ندی بم حياتي ابدي جم دي شي کدا څنګه دا سلو په قابو کې وساته راځي ماشاری ولې مؤدل کې څه پر د مارغان نه نفصرهن ندا مرګ دې دا دومره ټکی ده پښتو دی غږ دا کې دې یو ټکیم پاتې شو نه د دې لفظ مکمل ترجمه نه شو تفسره هن ایلیک د دې غونډې جملې معنا کوم دا قیمه قیمه کټک دې کا سره د بڼو د وګو د ډکو اوزان ته رانځ دې کا چې خېو پی جنې چې دا قدی انده سم مجل او بیا وګرځوا انا کل جبالین فارجو غربان دی من حنا پار یو غر او دا استغراک کم استغراکتے استغراکی اور پی دی من جبان اردی کدا چند دی در طول دنیا پا گرونے کے دا دا کم زمک اچھا دا بابل پا دی کی چاپی دی چاپی دی جو رون ندی کم استغراکتے اور پی دی جی استغراکی حاکی کی ندی آلا جبل من جزءا یو یو حصا حصتا حصتا پکی رخا یو ایو حصا سمدعو هن بیر تپاسی ورو کې راغلی ځاځ وقت وې الله اسنې راغلی نو روایت تو کې راغلی دی چې دا غوخي او دا لاغو سو دا بڼي او دا غوخي او دا دو کې الاول وته دله او د دماغ ته به مر جوړ بش وي شو وایي چې او دا وته تعالی الله د دماغ ته په میدان کې جوړ شو هغه تر دغه سستر نیولې چې راغلی سره سر یې وسره جوړ دکه نن هدی ترې کټه وو اته کوم اوته کې تعالینا باذن الله دخولات حکم راځي ثم دعونا غيرا وبلا ياتينا كرضي بتاسا سيا پتلوار سرا ومزمزم برادي ک پتلوار برادي او علم پرې پېشا ان الله عزيز حكيم چې خدای پاک زبردستي پهې کې قدرت ته د عرش او حکيم دی نا کیفیت احیا احیاء ارتا تخیک خلیل تخی اپ خلیل مبارک او خود را چنه دي چاته تخی مسل الذین بس مسل ما مرگی یزا په ما بین کی تایید د مسلې د توحید شو په دو کې شو او مثلا او مقشر الچمن دل دی یخرد الله اته مساله حبی نورابجي الله په کوئی مسل الذین مصل الذين كمصل صدقات الذين ولی زكتة دا الذين داداني سر مشابه دی كدر بي صدقی داداني سر مشابه بي خونبی مشابه دو خلوات تی نصالی داداني سر اچتا مشابه کی دی نمعلم اشتا دا چه مذاب حضرت تک صدقات الذين نفقات الذين خیرات الذين مثال د صدقو د هر کسان ژوند کو نه چې خپل مال نه خرج کړي اموالهم فی سبیل الله بېګی سبیل الله سمانه په عمر خیر کی پس سبیل الله کې په خیر کی کما صله مثال مثاله کما صله حبته مثاله په شاند د دانه دی امبت تورګه ترجمه کوما بیا تاسو خبر وکړه چې ا حبته دانه دی بېګی شپته په شاند دانه چې دا دانه وروټو کای اما جاء دی اتبع سنابلا هو وږي مثلا په کله څمبلتين چې په ار وږي کې مئه حبا سل وي او الله یذ با يفول لمن یشا دغه تبع لپاره تخسیر د موالفه معنا د قسمرته ویو کنه یذ با يفول ذ چند کې لمن یشا والله واسون الله چې پر اخره فضل بده او عالم دې پنیته منفقو چې دې څنګه خرج کړی دی داني سره ولی تشبيه ور کړی د صدقي تشبيه ورکړي شد د دا دانې سره زکا دان مشبادي حوا صدقه مشباشو دانه کډري خبری دي دانه به اونډه وي کسبه ګوروي ها اونډه دانه او پطرا په خوره کې بې ک په خوغز مکه کې بغور کې او زمیندار با په پند زمینداری کې ماهر بی که ک جاهل وي ماهر بی. صدقه کوم ډیره خبره دي سودی ډیره خبره ده کې صدقه چې دي رقم چې دي ور دا, دا, دا به او مستحقه به ور او نیت تمون چ په لله فی الله وی په شکابې دا تاسو درپیرا الله تعاکرم جل جلال فرمایي الذين انفقسان ينفقون چې دي خرج کوي اموالهم مال النقل فی الله اس میں دا سبیل اللہ ترجمہ اکڑا پی امور الخیر امور الخیر کے سم ملوی دیونا او بیانور پسے کئی ما آغا خیرات پسے ان په کوچھ لیوی خرج کردے منن احسان پا جبا دادا جبے کار دے اولا ازن او نظرر پا اندامنو نظرر پا اندامنو نلہم اجرہم ندیر پا صوابو صدقاتہم پئی که سواب دا د دا دوی دی ان ربهم ولا خوپن علیهم نبی رب او ولا هم یحظن د غنجن شپا قیامت کې نو بس من بنی او نو بے گامی او روید دتا کی اوکت نو آغی که لکلی دی پئی که تفسیر مظہری که چه عبد الرحمان ابن زید ابن اسلم وی چه ما تخپل پلاروی زید ابن اسلم چه داغونام دا, دا پاروکی عظم دی چې بچیا چاله دے صدقہ ور کړلا او ته پدی پدی چدما دا سلامم په ددرنېږي او د زمانه خیا کوي په کف عن انحو سلامک سلامم په ما جواب نړیټ عبد الرحمان دی نقل پلان زید ابن اسلم وی سلامم په ما جواب سره دی سلام چونت دی میدان په ما جواب او یو خلک منګه صدا کوي د مثرا انو قبل مویشہ بادامون تری چھ صدقہ دم گشین نہ دا صدقہ ول ورکین پو اجرو جمعہ کی وئی او بل دکینو اجرو جمعہ کی وئی او بل دکینو پتہ چھ مبالغہ عمر چھ پتہ مبالغہ تہ ی پو اجرو جمعہ کی وئی او بل دکین نہ وئی او پتہ زہین مکیو اللہ پا کوئی چقول المالوف نہ مقتدار اغا خیرن رسول آروان دی اغا غی خبر دا معروپن و مغفرتن دا مبتدادی قولو معروپن و مغفرتن فی اگی خبرق و اگا او و مغفرتن او دت بخنک اول چه زیادہ مبارکو کی پسوالی اولا مو دتدار تکی لکلی دی ازا علاقہ پسوالی چه زیادہ مبارکو کی پسوالی نو خیرن دا پا حزار درجی بہترد من صدقتن د صدقینا یتبعوها چې دی ورپسی کیږي دې صدقه پچی عذاب په یوه ذره ذره ورواپسی والله غنیون الله پاک غنی دی خلک نو د صدقو د دی دینه او حلیم دی کم یو سړی چې احسان کوي او د عذاب نه ورته درما یو څړی ما دی مأم متوال دی په دې کار بیا کې سم نه ده چې ذره وروسم کنه نه ماته خبره طالبې خبره یاد شي له چرې نه که مأمونیه ودا زغه خو نه ناکه دې درته وروه چې دوه کمنه من صدقۃ تن نغه به یې صدقۃ تن صدقۃ تن سقادتن یالک صدقۃ تن نه سقادتن بس سقادتن به یې هغه یاره پسونه یو اوجی کله یې وخذارو او ارانه تښتې دې از دونه په قرچو مكنه څه ته لا د او کور وې هغه نغه هغه تنه له دمو په کوړ تا وقشدا نو ورلو مزمن راته یې خیر دې ستوري دې سن دا خله دي هغه نو هغه راغی یو دا پری کې دا ستو دې دا صبح نه نه نه نه صبح خراب شي دې سن دا یا لشي دا هل الذين منو دې و ان شاء الله الرحمن چې 15 درش کال کی دې خبر 15 درش کال ان شاء الله یا ایها الذین آمنوا یذی ایمان حامندان لا تبطلو تاسو مبه ته لبې صدقاتکم صدقاتکم ک ثواب صدقاته ثواب د صدقو خپلو بالمنی په احسان با راوله په جبا اول ازا ذر پاندامونو کلذی ک ایبتال الذی د باطلوله د هغه سری جون په کوچ د خرج کای خپل رئاء الناس د پاره د خلکو چې علا کوته وي چې خپل سکیله زبردست ډوډی مار دی او ولانو ویناو ایمان دل ور پالو پرځوستنه دا قید مرګ لري ضروری دی ها دا قید څنګه ولګې ده سمانه په نفسيريا باندې جنې صدقنه باندې دیږي ها کوچي ایمان په الله پرځوستنه نه ورونه بیا صدقه باندې دیږي که په نفسيريا سره باندې دیږي باندې دیږي نو د دې قید سمانه ده دا قید د دې لپاره دی چې الله مسلمان ته دا خبر ورکې هو جریعا کار hmm. د مسلمان دی کده منافق دی دا دا هغه چا کار دی چې ایمان په کړو پر وسريسته نه دی مسلمان کار دا نه دی چې دی جریو کی دا که د دې رپړ دی نه په مصلحو راځو صلی الله پاکو چې میسان د داسې انسان کمسلی سپوان دی دا مثال له مورایي ښا د جریا کار ور مثال یې پشان د چا دی دا مثال د روې دا چا دلکه د مورې دیو بل مثال براځین هغه کې بپرق قوم غره کمه تاسو له هون سپت تد کمه پشان دیو کاني دی هموار سپوان سمانه هموار کاني چې سپټی گیګی غذا اده ترابون چې باغه خوردا او چې د بوتي موټي پیو شو یاله ک بوتي کنا دا اره قاموار کان دي یو سلیپه دانه ورولسته دی او غي کثروبتي دي دا تیز ميغيو ک کبې نه کو مله خوره خو بشته ک دي یوک نبا اسواب هوا او رسید دیتا وان بلون زوراور باران او په يوه موږ طالب دي خبرو زور په پیگي ماشوابهوره چې توته وا بلون باران غثو صاف کواله او په پیگي دواني زوال فقوات دواني زون اچا غوږ صاف کړي دي زوراور باندې نو تو راځه نه فتره کهو نو فریګ دي سلدا صاحب سوتري فری دي چې ناغه خوره پښتا انا په هغه فصل چې په لکه حتله وغه څه شلخې ختم ککه ختم نه لکه دغه دغه باران دم مو ته راغي نو د داسه دغه بده ته سپه کی باران دم مرګ په راځي دا مننه دي الله په قوت چایلایې قدرونه د وینه قادریږي علا شيئن او یو شی به انده ثواب نه مما کسبو مما عمل کوي کم عمل کوي او الله هدايه د قوم کافرین الله هدايه نکي قوم کافر تا ول هدايه الله پیاتون نه ایمان دې وړونه پکې سوچ او فکر کوي او الله پاک بل مثال ورکي چې کم سره په اخلاص صدق او ورګي د مثال وره ومثلو الذين او میسال د سرقود هغه کسانو چې کو نه چې دې خرج کړي امواله مالونه خپل ابتغاء مرضاۃ الله د دا د څو د اې بیګي صدقه کی د صدقې د قبلې دو د پاره شرط اول سدي چې د پنیت کې به اخلاص وي ابتغاء امر الله دا اول دا دا دا دا شرط, دا شرط دی بیګي د پاره د طلب د رضامندۍ د بیم به مشرت دا د به مشرت اشاره ته متثبیتا من ان انفسهم پختو کی ترجمه کنجی او پو نفسو پا پختگی دنفسون اخفلو پا پختگی دنفسون جمال الله پا دے ثواب راکی یقینا نا پہ پچھوی اوزا میں پا پختو کیو بھی ہے ربے کیو بھی ہے مجی بی ایکان من انفسیم تصدیقا من انفسیم کہ دا دے یقین لی جی اللہ پا دے ثواب راکی دی دے مانا را دے په دې یقین شته دا چې نه ځګن منکر دي بس زه مثال ووره کوم مڅ